Спасибі матінці цариці за ласку, – обізвався, помовчавши залізняк. Продовжуй, Боже, віку, та тільки ось у чому лихо. З ласки її ніхто покористуватися не зможе. Всі шляхи на лівий берег Дніпра затасовані. Пани сторожу поставили по Дніпру, тікати невільно, хіба що птахом перелетиш. А кого на дорозі впіймають, то для спочинку й посадять на палю, а то ще й ліпше вигадають. «Пани, на ці штуки мастаки! Не так, пани, як ті підпанки, ксьонзи та відступники унігати!» – зауважив Мельхісадек. «А якою злобою та ненавистю переповнені їхні серця, і повірити важко! Звір лютий не шматує так здобичі своєї, як християни мучать братів своїх християн, обдирають у православних все, здирають навіть останнє рам'я, Наші храми палять або повертають на костюли, святині оскверняють, і немає на латинів суду. Звіра жене не голод, а ситість гамує його шаленство. Гонителі вже наших не вгамовує ніщо, Ні благання наші, ні стогони, ні ріки гарячої крові. Ковзаються, тонуть у ній жертви і викликають лише вящу лютість у ворогів наших, непогамовне алкання крові. Блаженні єсте, а ще виженуть вас мене ради, тихо немов про себе, мовив угумен. Бо узрять сонце правди, а гонителі от лютості своєї загинуть. Загинуть, енергійно підтримав Залізняк, а помста, вже коли гинути, то хоч не дарма. Ви, панове, посміхнувся з пан обозний, розбій повсякчас чините, мало на півстоліття лється у вас кров. І хто знає, може це розбійникування і викликає лють з другого боку. Ясновельможний пане, блиснув на нього залізняк запаленілим поглядом. Не розбійники, гайдамаки, а месники, за хрест святий і за свою волю. Нападники, розбійники, саме розбійники, селоміць вдерлись у наш споконвічний край. Наші діди і прадіди були його володарями, а не ляхи а спустошителі наші порой напали на нас. Відняли в нас землі, добро, відняли волю. Нас повернули на підяремний скот, на бидло, і не дають навіть молитися нашому Богові, як молилися наші батьки. Обозний трохи зніяковив від палкого заперечення Залізняка і від тих фактів, які той виставив. Але він не поділяв крайніх поглядів запорозця, а тому спробував хоч і несміливо а таки обстояти свою думку. «Я генерально не респектую звірства, і впорядкована держава ніколи його не потерпить, та й безладдя не потерпить. А ви всі купно з поспільством за панів себе вважаєте, і безправде добро наживати хочете. Гульнею та розбоями та насильствами живете». «Ех, пане обозний, генеральний!» – відповів з гіркотою і навіть з відтінком зневаги залізняк. «Взяв ти твоя ясна мость гріх на душу. Поспільство небидло, і не можна нарікати на нього за те, що воно не закладає охотою шию в ярму, не підставляє з ласкавою усмішкою спини під канчуки. Тадже джей справжня худоба, коли її почнеш бити повсякчасно» то й вона, скаже ні, підніме своїх мучителів на роги. Все це є того у вас чиниться, що в Польщі немає ні ладу, ні влади, а тільки гуляє кулак. Ну, а якщо кулак, то хто кого? Проти гвалту – гвалт, проти ножа – ніж. Немає іншої ради. О, темпора, виходить один одного ріж при такому резоні, чого ж вам і нарікати? Як же не нарікати, захвилювався залізняк, і в його голосі почувся страшний біль. Та ми ж залили своєю кров'ю весь край, і отбилися таки, визволилися лядської неволі, щоб приєднатися до своїх братів, стати під високу руку Москви, а нас віддали ляхам на згубу. Що ж нам зостається чинити, як не різатися до останньої голови з ворогом? «Вельможний пан дивується, що півстоліття точиться різанина, інакше й бути не може. Не признаємо ми над собою панами ляхів. Майте на увазі, вельможний пане, що гайдамачить і шляхта». «Ну, ну», – усміхнувся обозний.